Comedia de enredo no cortello de menestras. Valla por diante as miñas desculpas a todas as animais que as humanas encerramos en cortes para aproveitarnos delas, por usar o termo cortello para facer referencia a reunións de traballo do goberno español. Animais non teñen culpa do que facemos e desfacemos as humanas. E to isto, e enciando nariz na materia que me ocupa e o preocupa, pergúntome... De que falan nesa mesa longa e obronga donde sentan as 23 persoas do goberno máis progre das historias das Españas Unidas? Ou máis ben, que escuitan do que outras contan? Que reflexionan? Que debaten? Si é que hai debate, e que, como e cando acordan? E fago estas preguntas oardes dos micros que me brinda Filispín porque non acabo de entender para que se xuntan se non se escoitan. E os feitos da semana me remito. Levaba días a vicepresidente Yolanda Díaz fardando en todas partes de que ia asinar un acordo co seus sindicatos bautistas, comisiones e UGT para subir 50 euros ao mes o salario mínimo interprofisional. E dito o sexto, conseguí uno. Tal como reflita o boi deste mércores 12 de febreiro, fica aprobado o Real Decreto, polo que se fixa o salario mínimo intervencional para 2025, que asina e ruplica a menestra de traballo Yolanda Díaz. Nun texto, non que na súa redacción podese ler, que cumpre con o principio de transparencia. Yolanda Díaz debeu de salir ben contenta ao cortello de menestras, tan tan contenta que nense quer se percatara de que a súa máxima rival sentada a frente a ela, nesa mesa longa e oblonga, a menestra de facenda María Jesús Montero non asinara o seu perceptivo decreto no que se adapta o novo salario mínimo al mínimo exento de R.P.C. Yolanda chegou á roda de imprensa para falar dos acordos desa mañán toda enpericotada e aos poucos comezou a se esticular porque, segundo súas propias palabras, acababa de enterarse polos medios de que súa convicinha de mesa longa e oblonga viña de meterlle un gol por toda a escuadra, deixando a súa tanca carexada súa de 50 euros vencedores en apenas 30. Unha súa irrisoria que fican en nada, dada a súa do IPC dos produtos básicos e dun outro tanto no aluber e da súa do ibe de luz, e da súa do gas, o gasol e da gasofa, das cervezas, do tabaco... Como ven dí o refraneiro, dime do que te gabas e eu direi o que te falta Informo para Filispín como Mocho Conto, da Radio Raposeira Saúdos e saúde